I takojnë vetëm Allahu Subhanahu wa Teala Allahu në falënderojmë dhe vetëm prej ti falëndim Kërkojmë dërse salavatë dhe selamët Më të plotën bi pengamberin e fundit Muhammed Mustafa në lehi salatu e selam Bi shokët e ti besnikën bi familin e ti të ndërshme Në bi gratët e ti të pastërta dhe të, të, të, të, të, të, të, të, të gjithë besimtarët Të së të djekin rrugën e ti me të mira Dhirën e ditën e fundit të kësaj bote Të ndëruar ju moti do tindojm disa minuta para xhutbes së jumës, që sfledojmë nga libri i Allahut, nga komentet, shpjegimet e porositë ulemave, në mënyrë që ta madhrojmë më tepër ditën e xhumallë të nxjerrim ato për të cilën na ka blet Allahu te bareke u teala. Jemi me surën 94 të Kur'anit, e cila quhet sura tu sharh. Sura e zgjerimit, sura e E qlirimit të gjokësit Kështu e ka qëjtë Allahu Subhanehu vete alla Surë e shkurëtër Mirë po përmbajtja është e madhe Disa djetarë kanë thanë Surja 94 Surë të shërëh Apo surëja e lem në shërëh Lekë e sadarak është plëtsim dhe vazhdim I surës e duha Në domethanje Ajo është surë e veçantë Mirë po në domethanje është si kur surja E duha, të cilën e shpiguam në javën e kaluar Kjo sure i ka zbit për nga mberit sallallahu aleyhi ve sellem Dhe i drejtohet prejnë fillim Derin në mbarem vetëm ati Andhe i thot e lem në shrah leke sa darak A nuk ta kemi zgjeruar ty gjokësin Pra i drejtohet drejt për drejt për drejt për nga mberit sallallahu aleyhi Vesellem e pastaj porosit edukative dalin nga mbë nga kjo sure por umejtën e Muhamedit alayhi salatu wassalam qe sure i ka zbrit nga ameri te alayhi salatu wassalam dhe e ter kan diskutuar ku i ka zbrit ai ka zbrit ne ne Mek apo ne Medina ma afërsh në, në Mekë nga se e ter e ter surja Argumenton për njëshmërin me surën e dhuha Dhe ajo me i gjma i ka zbrit suri e dhuha në meke Andaj edhe tjetra i ka zbrit në meke Fëtë Allahu të barëke vëtëala Bismillahirrahmanirrahim Alem në shrah lëke së dhërak Wa wadhajna anke wizrak Allëdhi anke dhërrak Fëtë Allahu të barëke vëtëala Alem në shrah lëke së dhërak a nuk ta kemi zgjeruar ty gjokësi. Sador i thojnë hapsirës ku njëri ju merë frimë. Pra ki bosh lëku, kjo zbrastira, ku në ta është zemra dhe përbëhet nga kocka dhe eshtrat e cilat janë në formë të rejthit, këto logaritën sador, gjokësë. Allahu gjele gjele aluhu i thot për nga mberit sallallahu alaihe sellem e lem në shrah leke sadara dhe këtu ka gjithashtu hulumtim shkencor të bashkohorve për precizitetin e përmendjes së gjokësit në zgjërim pra nuk ka thënë Allahu të bare kjo e tala ta kemi zgjeru zemrën nga se zemra nuk zgjërohet por zgjërohet vendi ku ku funksionon zemra anë është shumë në nësi të shikohet se si ka përmend Allahu të bare kjo vëtjala zgjerimin nga sajo neve pasaj nga duhet në jetët e përdiqme thëdë Allahu gjele gjele aluhu, elem në shrah leke sobarak pra gjoks fillimisht gjoks qëfar është është kjo pjesa hapsira ku qëndron zemra dhe në ta merët frima e kështu më radhë prapsira e cila është më madhja tek e madhja të kënjeriu e zbrazët ndërsa në shërach që ka do më than ne dhe e përkthejmë zgjerim me, me gjanu diqka mirë po në gjuën kur anore shërach është kata me këput gjdo se në qka prehet i thoj në shërach Gjësën që ka prejhet, i thojnë shërh Andaj sot në gjuhën bashkohore, operacioneve, i thojnë shërh Nga sekon të prejrje Allahu gjelluar e i thot pengamberit a lehi salatu e selam Elem në shërah leke sadharak A nuk ta kemi, pra ta një në kuptimin buk fal i bje me ta prej gjoksin Andaj disa prej komentatorve të muslimanve të par dhe djetarve më vonë kanë thanë është për qëllim ajo qarja e gjokësit që i ka ndodhë për nga mberit sallat e sellem kur ka qenë i vogël apo qarja e gjokësit të cilën i ka ndodhë për nga mberit sallat e sellem më vonë në isra dhe mirar të cilat e kam plëcu njëra, njëra tjetërë leke që ga Allah u gjële thotë ta kemi zgjeru gjokësin për ty, të mirën të ande. Allahu gjelëllu nuk i duhet dhe vrimtaria njërzve. Nuk i duhet dhe nuk i pengon asë një sentek njërzit dhe nuk përfiton nga veprimet të sinit i ban me njërz. A në dhe da përmenjë të minejve se edhe gjdo fatketësi apo smundje apo telashe që i zbrit njërijut Allahu gjelëllu nuk përfiton për jasaj, ma djeka hikmet në ta të madhë nëse njëriju Din me gjejtë Andaj shiko kjo sure, ojë sure e madhe Allahu gjeli gjelalu e ka përmen Filimisht se Zgjerimi i bahët gjokësit Andaj djetarët kanë thanë Kur ka shqetsim Qka shqetsohat gjokësi Përshembur Kur njeri ju merë një lajmë të hidur Një lajmë të keqë Një lajmë Që nuk e gzonë Po e idhënon, e mërzit, e piklonë Qëka ndodhë? I shqetsohet frimarja I shqetsohet frimarja Kur i shqetsohet frimarja I ban presion zemrës Nga se zemra ka një hapsir kulëviz Zemra ka një hapsir kulëviz Në momentin që ka izijet vendi Ajo fillon e shqetsohet Ajo fillon edhe shqetsohet Dhe kështu këtë regullim Pastaj tek njeri ju len pasoja Do ajo është pastaj shërcimi, ajo pastaj është sëmundja, dha pastaj është mërzia e kështu më ra për gjërat e zeza, kanë mundësi me ardhe zinxhir i veprimtarive. Andaj dietar kanë thënë oh shumë rëndësi ta kuptojmë ku është thelbi i çetësimit të njeriu. Ku është gjoks. Andaj Allahu te barekatu te ala në surën Zumar kur e ka përmend Islamin, feën pranimin e fez, udzimin, e kështu më radhë, qëfar ka than? Ethe men sharahallahu sadarahu lillë islam. Shikjo shumë në nësi, hapja dhe zgjerimi i vendit ku pranot e mira dhe ku del prej saj e keqa. Qëka të të Allahu të bare kjo e talë në Kur'an? A është i njët ajë që Allahu ja ka zgjeru gjokësin Me e pranu islami Si kur një tjetër i cili i doket Si me hip në qijel Dhe gjdo herë që kënë gjitët më lartë në qijel Ka shtypje e cila janë gushton në gjikësi Dhe ajë pastaj insiston me zrip të posht A do e përshemull njërzit Kur he, hipin sot në aeroplan Morim mobilizime që ka mendja nuk të mërë Për cila të rësye Nga se atje ka shtypje Kjo shtypje e, e ranon Gjoksin, kur të ranon Gjoksi fillon edhe gjaku dhe temperatura dhe shtypjet e ndryshme në trup me e u installue, anda e shregulloj një rjun. Qka të të lau të barë e kjevëtela? Shiko, islamin e kapru, kë e ko venin, të shërhi së dërit, të zgjerimi Gjoksin, të zgjerimi i Gjoksin. Anda qka të të lau të barë e kjevëtela? Elem në shërahë, Lek sadrak o Muhammed alayhi salatu wassalam a nuk ta kemi zgjeru por a nuk ta kemi kput çdo penges nga gjoksi jot çka do të të karanu diçka e kemi largue ande ka thon alayhi salatu wassalam se kur mëshqa gjoksi oj nxjerr një pikë zez e cila e ranon njeriu e cila e ranon Njeriun, Allah u gjelë e ka larguhe Që të ketë me Aktivitetin më të gjallë Dhe primtarin më të mirë Që të ketë lëvizjet Më të shpejta në Punët e mira Andaj pengamberi, sallat e sellem Nuk është kur, nuk është ndalë Pas i është bo pengamber nga veprat e mira Nëse ka pas zgjerim Zgjerim të gjokësit Dhe ka pas hapsir Andaj kur zemra është të qetë Edhe njeri ju vepron me Me lirë, me lirë lir shmëri dhe dhe me stabilitet. Fot Allahu te bareke ve teala, alam nashrah laka sadrak. A nuk ta kemi zgjeruar ty gjoksin? Çka porfshin kjo? Dietorganvan, zgjerimi i gjoksit e vani pe pejgamberin sallallahu alaihi wasallem te dalluar ne shum fusha. Dhe kundërta e shohim tek njeriu i thjesht. Pra shohim tek vetvetja çishna ngushtohet gjoksi që ishtë do njëherë destabilizovemi, edhe humbim atë strumbularin, atë boshtin ku duhet më mbajtë, dhe me mos, me mos me u hum kontrolin. Të pingamberi Alei Salatës e Ramë, e shikon një qudit të madhe që ishtë ka pas gjithat stabilitet, me gjithë se provokuesi, shtyci, për me u destabilizu o konima. Dhe nga këtë da shumë i disa prej, prej, Pa më të sa ti ka ndot për Ingamberi Sallallahu a.s. Prej skenave ku e ka të regu për Ingamberi a.s. Se zemra e ti funksionon me një hapsir gjan, nuk e ka të ngushtume Dhe s'ka në gjokësin e ti diçka qka i ban shtypje E para kanë thonë djetarët Shiko gjërësin e gjokësit të ti a.s. me kundërstarat Shiko, sa gjanë dhe sa në hapsirë të madhe i ka pa këndërstarët. Dhe kjo në skenat shumë, ta vetëm i përmenë skenat, ku pengamësa me ka kalzu gjërsine gjokësit, dhe tolerancën e madhe në daj këndërstarëvit, armi ku të përbetuar, njëri ju e kuptonë sa jështë pengamëberi Allahu të bare kjojtala. Kur njëri të i sënë e banat ta? Shiko, për qimbul, njëra prej skenave të cilat, janë mëtë uh, m do më thon se në xhersinë e xhoksit e tij alay salatu vesselam kanë deri tepënga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nomat ya ishtritës dhe ka hartë pejgamberi alay salatu selam dhe kanë o muhammed dhe e ka kapërgjiksi shiko pejgamberi alay salatu selam në medinë u ka i mbrojtur i mbrojtur nga Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu sahabe plot i mbrojtur, po pra, ti sot asun komunikon me një të mall për njëjve të thjeshtë. Pejgamberi sa më gonë të më i mbrojtur. Dhe më i gatshëm çdo njëani prej tyre me vdekje në çast e mos më jep kur gjopa e nga mbiin alay salatu selam, mirë po shiko këtë skenë. Vjen njëri dhe e ka për gjiksi. Ai vao Muhammed. A ki thon ti çe i jep pejgambër? Shiko kjo skenë, çfarë argumenton? Kjo skenë është provokuuse. Kjo skenë është provokuuse. Arabët, kure ka për njërin për gjikësi? Kure ka për njërin për gjikësi? Kordojnë më i kaldu që ki bo dhishka të keqe. Kure ka për gjikësi Arabi, në të kaluarën, e ka ka për gjikësi për më i kaldu që ki ardhën, në një ka shumë qëdhqme, që ha kjo punë. Dhe a i ka mujtë a.s. me një shikim, me një urdhër, mësë mukanaj për ndakik, mirë po, me zisë sahabët mërë, mërën vrull, tha leje, leje, tha po, unë e ku më ardhë, pengamber për Allahut, më ka dërgu Allahut, subhanahu e teala, kështë ka argumenton, për gjërsin e gjokësit madhë, të ti a lejë salatu, vë selam, anë shiko, sahabëri pengamberit a lejë salatu, vë selam, me kundërstarin, qëfar argumenton, saj Sa gjokësit ti është gjanuë, Ti përshimën me arme të kap dikush përfiti Bika i rjakë, që është të qështë jetë të nejtë Me të pështi dikush Kjo dëgarit e pështi me të harap Kër kanë dasht ata me kalë luft Kanë shku e kanë provoku një anën qështu Re, ajo e konë sikur me dasht me kalë lufti Po pinga mesra E ka qëtësue Qfar argumenton se gjokë si ti o shumijan Ti e me të bo së munësh me duruhe Një fjalë neve me në e thonë dikush Një javë dit Se, se neve në asilët, pastaj, pastaj ajo Andaj për ingamberi sallatës e sellem Me kundërstarët e ti Me armiqët e ti U konë shumë i gjanë U konë shumë i gjanë ale i salatës e selam Diten e mekës, kër e ka shqiru mekën Para me ndo për ingamberi ale i salatës e selam Ashtë gjane ka këshiku punën Për ingamberi sallatës e selam Për ingamberi sallatës e selam Për ingamberi sallatës e selam e ka po bon një list Një list me emna filani, allani, filani, Kriminel, ku t'i gjeni këto, pe nga me sa më ka dhënë, mos ja ufalli, mos ja ufalli, ka mbo krim për ma. Pe nga me sa më pe gjërësi së gjokësit, prej gjërësi së gjokësit, pe nga me sa më ka ka dhënë që është duhet me vëpru në bita, në regullë, si cili prej atinve kriminelve e ka pas, janë një djallajje muslimanë, Ja një babë musliman Ja një kusherim musliman Ja një halë muslimane Ja një teze muslimane Dikane ka pas për muslimane Nga se me kelitja nda Gjimësa në medina Gjimësa ka met Në meke A tërë që ka ndod Si cili për këtër e keqëbërzve E ka mor një anën për muslimane dhe, dhe ka shkute për ingamberi A tërë ki muslimani ka thënë Ja Rasul Allah Ojder guri Allah Kam dëshir një lutje A kam drejtën e si musliman Mi a falë këti Qa ka bo zullum Ka thënë falë të ka Tjetëri të falë të ka Tjetëri të falë të ka Listë të kriminellëve Cili pineve e falë Ma di shiko për nga meri së dhe sellem Me një kundrështari cili ja ka vra ajën Hamzën Wahshiju E ka vra ajën e për nga mësa muslimanin Një për e muslimanëve shumë Me faktorë, me me merëndësi të madhe Dhe me një rolë shumë të madhe Prej muslimanëve Hamza Ibn Abdul Muttalib Radhi Allahu Anhu Ardha Ka arti njeri dhe ka pranu Islamit E pengambejdi sallam Ka pranu Islamit A mund është me para me ndu Vërasës si ajës tan Vërasës si ajës tan Te Arabu të konë shumë madhe Cdo njeri e konë shumë madhe Ka arti i ka thonë du mu po musliman Shiko pengamës samë qasë gjane ka po Vesh që ki rastës që i ka thonë këti njerit Ka thonë, tamam, veç këtë dilësh mush më shetit, mëshë mështë shifë më më fëtirë. O të i rejtë të pari, rinë me dine, lëvizë jeto, veç kështu bada faqim më fëtirë më së dalëmi. Ka thonë, djetartë, edhe i ka thonë, nëse munëshë, që ka thonë mëshë mështë në delë paraftire, ka thonë, si të munëshë, vetëm karqi karqi më së dalëmi. Pse? Nga se ja, ja shtë që të sonë memorian e nga meri sallallahu a.s. A nuk ta kemi zgjeruar ti gjoksin, qiga sa ashme rëndësi, njeri ju, qka do që i ndodhë me morë frim let, nëse i shregullohet frima, i ban shtipje zemrës, dhe mëlqijës, dhe i mos menon të aman. Andaj Allah u të bare kjo e tala e përshkrujti një skemë, të shregullimit frimarjes, në luften e ahzabit, kure kishin rëthu e medinën, jo muslimanët, qka tha Allah u të bare kjo e tala, Wa dhe zemrat mrenën fyt Kur mrenën zemrat në fyt Kur i ban presion mëlqia Se frimarja është regulluhe Dhe zemrat zdi ka me shkue Dhe njeri u qka ban në të kora Qka ban në të kora Qka ban në të kora Qka që ka ndodh me matë mirë të muslimanve Matë mirë të muslimanve Andaj kur që regullohet gjoksi Njeri u nuk di qka me ba Për nga mërë a.s. Në luftën e ahzabit U ka qeju dhe ka thon kush shkon me me apruni informat pi palës e armikut i ia ja garantoi xhenetin kur kush u ka qeju heç kur kush nuk u ka qeju as ni sahabe nuk u ka qeju kan dhën dietor burrat pa tundoj ju ka çrregullu frimarja ku çrregullohet frimarja neju diçka ban ata rei tha penga me sam huday for two day hudayya that radhiyallahu an una Jo që isha matrimi se ishte e bubekri o meri aty ishin Pra unë nuk isha matrimi për aty në me mësme pas në pasë thonë Quti unë e kurës isha që buhe Qiko, kjo është sahabja për nga meri së sëllem Andaj, djetarë dhanë Zgjerimi i gjokësi Ku është manifestu të për një sëram Karqi kundërshtarëve E dyta Kanë thonë Karqi Ndjekzve Për nga meri sëllem Ka bostë sahabër edhe me muslimanë Se jo kitë musliman të janë konë të nivellit e bubekri. Ka posë musliman që e kanë shqetsuër. Për nga merin sallallahu alai sellem. Ka posë musliman, jo munafika, musliman sinqer, që kanë rap prej e propagandës kunder ajshës, radiallahu anah. Njani pëtënë, Mistah ibn e thedh, që kanë dojnë, Kërë dhe kanë përhapë lajmi për ajshën, adhi Allahu anë, mësë ka bolja vërlëk, Allah e ka pasru për e shtatë kalqijeve. Kjo që ka thonë, kjo kanë gjalli tezës e bubekri, muslimani mirë, ka thonë dhe ku e dijune, kërë të rinjë i bure, një grujeve, që ka bojnë ata? Kara, prej, është gjithë, pasaj ka morën dëshkimit, pra nuk janë kanë kitë musliman të pinga mësram kret nivellit e bubekrit, ka pas për të në që e kanë shëtësua. Madje ka pas për të nëjare kanë shqetsu të Ebu Bekri Andaj për nga mësum, mësum shqetsonin Ebu Bekri Pra mësum si ta shqetsonin Ebu Bekri shqetsona edhe une Andaj për nga mësum të shqetsonin Ebu Bekri Gjërësin e gjokës të këtë ka dhu te musliman Në ditë për nga mësum të shqetsonin Ebu Bekri Shqetorit të ti i thot shko banë ma filan punën Për nga mësum të këtë i ka thonaj Shkoj ma vonja Rasullallah Shkoj ma vonja, shkoj ma vonja Fjalë Ana sibn Malik radiallahu an Ana sibn Malik shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam 10 vjet i kam shërbë pe i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mëse nana vet kur ka ardhe Medinë pejgamberi ka thon ja rasulullah un zi me çka me, me çka me tnimua un e kam një djalë ki kam shërbë tyje zi ki kam shërbë tyje 10 vjet sot pejgamberi kam shërbë i Enesi kur sum ka thon heh 10 vjet a disa janë 10 vjet neve me ranë janë 10 dit me thon ç çta e ki çera kit kit ngon Shka ndohë të njërësi? Lëm, qo pa banë? Spo nga në, thotë këtë. 10 vjetë i ka shërbi për nga më bërë, dhe e kom për nga më bërë, dhe e kom për nga më bërë, dhe e kom për nga më bërë, dhe ka basë obligim me i ba shërbim, edhe nësë ki voluntarisë e ka paracit vetën, kur thoi e pasaj për nga më bërë të obligim, thotë e nejësi 10 vjetë, shpeshë herë njëri 10 vjetë që ka ndohë? Shko banë e këta, haronë, banë e këta Dhe ka ndodhë për njënësa mi ka lipë diqka A i ka harru Ka harru ma shumorë dhe ka thënë jështë A pas në harruë eh. Thotë kur nuk më ka thamë Pse e bane A që ka thash më se bane Edhe pse se bane a që ka thash bane Kur së më ka thamë Ajtë provoje Provoje të dikanë me pasë report Kur mësë mi thamë Kur ka ka bu Pse e bane Në sëmbrit mi dakikin Sëmbrit mi dakikin Ku me gjithë nj Se, se gjoksja i ngusht. Gjoksja i ngushtë, së në prit me e nëzirë jashtë. Këni pa edhe në familje probleme kur ka. Një gjesti ga buar, një dështim apo një lëshim prej grave, burave, e kështë së më radhë për raporteve familjare, me nëzirë e prit momentin. Thotë tja thamë se du me plasë, se gjoksja i ngushtë, gjoksja i ngushtë, për nga mberi Aleisa Razem, dhët vjetë, I ka shërbi, a i ka gabu e Dhe i ka gabu plot për muslimanve Kur nuk i ka thonë dikujna Pse e bane, kse se bane Madje, kur i ka në thonë Filani, allani, po banë që shtu Nuk ka thonë bjema nikto Bjema nikto ti ka thonë ati Jo, pe nga mesam kur i ka kazu Si dikujsh po banë nga bime Ka im të khutbe dhe ka thonë O ju njerës, ku më dëgjuhu e Se dikujsh po banë që shtu Nuk dhut me bo Dikujsh E jo mi thonë haska ti, minjarë Gja se neve ego ne zbrazi menjëher, pengo samës ka bosë ego. Pengo samës në ka bosë ego. Qëllimi i ti tij ka qenë udhzim, drejtimi. Me përmirësuar një, një më azon krijën. Sapë i thotë, surripa ja thon. Ja nuk mund me ndet pa ja thon. Kjo ndod, andan i numri i madh i problemeve të njerëzve që ka ndod. Pi tek sala. Pritet ja thon. A nuk mundesh me e kalu pa jatham? ja thon? Ja se des pit kështit së... pa pa pa ja thon. Penga mes ram, kabos shumë raste. Se cilat aj e ka te kalu me letësi Ka ton të amam edhe e ka kaluar Sabri për nësëm më shfaq shiko, Niveli tredi, sabri për nësëm Gjërësi e gjokësit madhe Për nësëm e ka shfaq sabri në ku Me munafikat Për nësëm medine Nuk e ka pas këtë me njërzit vet Ka pas një grupë e njërzit që Allah u ka zbi sure për to Kush janë këta njërzit i ka qëtë Allah u munafikin Të cilat ti besoj pi për jasht Për një men nuk janë musliman Këta njerës ja kanë turbulut Qdo herë për ingamberis e sëllim Njëra pritë turbulimit Moja që i ka ndodh për ingamberis e sëllim Cilat luftën e uhudit Janë konë nimi ushtar Nimi ushtar 300 veta i ka këthia Abdullajbë një ubejmi selulit 300 veta 300 veta për një mive 300 veta për një mive Një të reta ushtrije se ka këthia Një e trejta ushtrijës dështën Dështën luftat e ka të shtuë Lufta hudit ka të shtuë Për nga me sëmë që ka bo me ta? Që ka bo me ta? E ka të i kaluë E ka të i kaluë Sepse me pas bo mu hakmarish bo Ma e keqe Një dit për e ditve Vjen djali i abdullajb një ubej Një seluli cilja konë muslimani mirë Pra muna fikim ma i madhë Djali në ka posë shumë të mirë Musliman të mirë Që ka ndohë vin dosahabe dhe i thon beja sa me rasullullah na jep leje ta sos na punë me Abdullah ibn Ubay ibn Selulin ta sos ta bëno që na kiti, e dim kush oki disa pritëre na e dim kush oki çka i ka thon pejgamberit s.a.l jo la yatahaddathun nas an muhammadan yaqtulu ashabe çiko ki rregull të njerëz shpesh ar s'mënoj në hiç fare me një ardha du me zbau du me bavone pe un s'm çka fa dhe ka shumë më leci me bav I tha njërë suave, lena neve këtë punë Ta sosën a këtë njëri Tha jo Mos flasi njërzit Se Muhamedi i vratë shok të vetë Qish mi kalzu në njërzimit Se ibnise lulli nuk ka shok i janë për një me Po amun afik, qish mi kalzu Hajde qish mi kalzu, a i nzaft pardel Qish të bindu në njërë Se ki nuk o, nuk o i mirë Qka tha, leje, ka përcaje që shtu Ka përcaje që shtu Madje, për shkak se djalin e kisht mirë Kë ki njëri Kur vdëqë për nga mësëm ja fali gjenazën Ja fali gjenazën Madje për nga mësëm për mësë mingushtu Shok të vetë musliman Ebu Gjehli Gjali ju ka po musliman Ekri me Ibn Ebi Gjehli Kër ju ka po Gjali musliman Do musliman matri Ka njësë me shah Ebu Gjehli Më ja shah babën Baba A ke A kan i keq i mir Njeri bab e ka Që ka ndodhë Kur i dëgjon pe json sa më dënyersht të esha e shohë buxhelin. Peqemë sa më vetë ka thonë për buxhelin, ja faraoni i këtij umetit. Oha penga marr. Dëgjo sot, po çe penga më sa më ka thonë, pa ja penga marr ti mos e dhujse ti si jeni soi. Çka i të bani pe sa më kurinit ti do? Tha o ju njerëz, lënit vdekët, mos i mundani gjallë. Se ikrimi është fish bab. Faraoni këç kriminal leje tash, ka dekaj. Shkon te Allahu e mërzit, ndërshkimin Allahu mërinët me ta. Çka ti i ti? Po pra njerëzit nga ngushtimi i djoksit, ah, kë ka pas babë e Bugxhelit. Apo çto më than? Jo, thashën dal në këtë punë. Mos foni për dekmit. Mos foni për dekmit. Edhe pse ai është kriminal, por se djali vet babë ka. Andaj çka bani pemson? Bën të sapër. Qyse kishte djoksin e madh, frymonte me çicipë nga mbeli alay salatu wassalam. Gjithashtu prej zgjerimit gjokësit Elem në shrahlek e sadharak A nuk të kemi zgjeruar gjokësin ti Aley salatu selam Ka qenë uh, Optimizmi dhe besimi I mirë I penga mesam se ardhëmja bëho të mirë Shikur që i shojmë njerëzit Më shumë të menon ketë se sa mirë Penga mesam nga gjërsia e gjokësit Menon të mirë Edhe në kriza më thmoja Menon të mirë Thot e Bubekri radiallahu anë Kër i këmpi mejkës në Medine, kër i këmpi mejkës në Medine, kër paguj të në rapë mi vra Ebu Bekri në dhe pengamberin a.s. Thot, a po e përgadit, e kemi përmenë që ka përgadit devët Ebu Bekri, e kështu me rarë, për me hecë. Katër mëdhë dit rrugë, katër mëdhë dit rrugë. Qëka ka ndodhë? Thot dhe Ebu Bekri, une vesh, e qa u këthejshat e prapa. Këshir anësh, k mos po vjenë dykush me na me na shëtsue apo me na almas thotë për nga mërra i salam hitë se lëviz të krye veçat s'ke drejt pse ndodhë kjo sepse e ka pasë të sigurd besimin se ka me ndodhë mirë kur kanë qenë shpel kur kanë hikë, kur kanë prit dy, dy ditë aty për me e batë manovrën për me, me humbë gjurëmën e ikjes e bubët të resit di ku mërzitët dhe kur vina ta me i kap gati dhe ja u shef kamt e bubekër e sidiku dhe tja rësullon e zunën për të keçtit me qëtësi më të plod me rahatin më të plod dhe se gjokësin e ka të, të qetë dhe o e bubekër a dhe një bëtë a vetë një pytje qka thu për dy një rëzi e kanallaj, të rejti në kanë allahin ta merë me një këto me hup të rejti në kanë allah allah u gje drejt për drejt aty për cilë Shkata Marmenja E ka qëtu pengamëris e sellem Gëse ka pos besim në, në të ardhëmën e mirë Në ditë për ditë dhe usmunis shoki pengamëris e sellem Dhe shkoj me vizitue Pengamësra mi tha O njeri Kjo është pastrim La bes, të hurën, isha Allah Ska problem, kjo kalon, isha Allah Pra folë të mirë pengamësra Dhe tha Mun për qenj në fjalë të mirë Ejo më shumë i dhan valla shumë kanë dek për kësaj smuje. Se heran, çka tha njëri i smuti, tha valla i kjo më ka me duket kanë më të mua. Dhe Dulpin alaykum selam, nuk i angoj fjalën. Pas 3 ditëve kanë dhrujet. Pas 3 ditëve, nga se s'kamë nu mirë, s'ka bësu mirë. Peqën sa luftën e azabit ku ka kon lufta më e madhe. S'ka luftë më të rrag pa pejgamberin alaykum selam. Pejgamberin alaykum selam, në chat shtat rrethim çka i ka ndodhur, çka thotë O tiritu, me feti, haferise, mi është dhanë, pi Allahut, qka, qelsat e Persijës, qelsat e Romës, disa bremuna fikave dhe ishim, na nuk kena mundësi me shkune në nevojtore, zoti underoft, e ky po thotë qelsat e Romës, po a i murën musliman qelsat e Romës, po a i murën, i murën, a i murën qelsat e Persijanëve, po a i murën, e kështu me rap, andaj, Prej gjërësimit të gjokësi, që ka përmësam, ka menu gjanë, ka shikur me të mirë, që ka ndonë, gjdo krizë, ka me ndu mirë, te kalonë, e ka përcenë, e kështë të mëralë. A dhe muslimali duhet me ndjekë për ingamberin, salas e lëmë në, në këtë gjëra. Gjithashtu, për për ingamberin, alej salat e selam, për gjërësin e gjokësit të ti, ka ndonë vajzdimësia në punë të mira. Dhe, Sigo, si dietar kan thon nga xhersia e gjoksit, os me vazhdu pun te mira. Vazhdimisht me bëu pun te mira. Nga njer nga se njerzit nga ngushtimi gjoksit, lohëthen, i, i gjoksit lodhen një po? po, dhe elojn punen. I shoh me dëgjoj njerzit, ot ku me vao, s'lan me bëu njerz, njani ni fjal, tjetri ni tjetër. Tranojn apo po tranojn, kan me tranuar. Bane u ngushtove për fjalëve të njerëzve dhe vlerësimeve dhe këç vlerësimeve të njerëzve ti kimelao punën. Po ti mos ngu shtopi kësajna, ti vetëm e kini një derë. A, puna e mira jo, si t'jeshi sigur që puna e mirë, vazhdojë. Andaj tha për nga mbire ale i salatë e së nëmë, Allahu e do një punë, qka ashtë, pat e vazhdojme, vazhdojë, si tjetë puna e mirë, vazhdojë. Andaj shiko salam, për nga mbire ale i salatë e së nëmë, sa bante veprat mira dhe nuk u nalte, nuk u nalte. Për nga mbire ale i salatë e së nëmë, për punë të mira, nuk e kurs Nuk e kursen dhe që ka mundë me tha njërëzit Për nga mbejda lejë i salatë të seran Kur u akuzun Familin e ti Njarë i pisarë dhe ja rësullë Allah Jep urdër Në e kryna Një thjetër uquë dhe ja rësullë Allah Ky s'ka bëke që në e kam shok Dhe fillun cahadu dhe me zveti pak Me u ka cafi Në nësë anë tha leje krejt Qka ish puna me lan? Me lan haqmarin për gruin e vetë që është akuzue Të pas të rësilotit Mirë, që ka më nëtë mendorë të? Ka mëjtë mi arë në djenja Qishbet, qishpe falë Qa ka me thonë njërës, që e t'i s'pi interesant për familjën e vetë Jo, për hirë të krejtëve Interesit të kritë muslimanve Ta leje Leje, diku sotë Po kallar se shkoj burnia Po nanë t'atim burnies tane Së mëjna mi hip qaf një Kit njërësve san, Nuk e kish gale, që ka mëjtë me thonë sh, Shiki të uci s'pe krymë punëm Apo, një ditë për ditë dhe shkunë me një popullë me luftu për nga mbërë a lejë së vësëm, ishë kabile e madhe, prej i dhujtarë e paganëve, dhe shkunë dhe sahabët s'kishin takatë, dhe për nësëm, kur s'kishin takatë, nuk, nuk ushtin të mezorë, dhe shikon të këtheshma, luft ka, e cjete këthim, ka manohra, që ka bërë nësëm, i pasë sahabët s'pumunën? Tha, na nësër këthemi, na nësër këthemi, sot në atënë nës Do sahabëm ju ardhë Qe mu këthije Në a këna me shti Këna me thimë unë i me kërije Tha thamam që është du një ju Po është dojna Kure pa në nësër Së prapë së këshin mundësi Së shkon Po po i shumë i for A there i pa vënë samë Se si kur po do në mi thonë A këthejmë ja Resul Allah Tha a ju thash a këthejmë A i dhe këthejmë Kuru këthim Në medine Disa prej Njerës në shkarinë që shtu Ka Cianzi si si, as ande askende than çka kjo pun mukthip i luftë. Preshin banat ball deri në fund. Apo pinchajtora i thot çes keni deri në fund. Çka i tha pejon sa më dha ata i than ha al ferrar. Çish ka mund si me ikë luftë. Pe sa n fabell kurrar. Tha jo s kan ik. Po kjo strategji i luftë. Kthemi erave tjera kur bomit fort. Kthemi peza nuk e kish gala i thut tut. Ai do fringa ta. Theme, smunesh me shtyt diçka që ka luk shkon. Nuk mundesh me shtyt diçka që ka luk shkon. Andaj prej vë jerseys dhe, dhe hapserës të mall që e ke kish përmand. Në të menduar në optimizëm me ndërmtimir, nuk e ke kish galë çka thonë njerëzit. E bante në punë. Në sa është e mirë dhe kishte mundësi e vazdhonte. Nëse jo, tërheqje prej asaj dhe prit të momentin kur ka mundësi u mu bë më smirti. Gjithashtu prej Uh, Gjërësi së gjokësit pengamberi të rejë, sëratës, sëramë Ka qenë mozngut janë marën e fryteve Që i shojnë plot njerëzit Minë e erdo me pa po fritin e marë, apo? Fritin e marë Qikur që janë plot njerëzit edhe në botën praktike Ja, jo, thët, unë e nërë një milion, unë e s'hinë, kur gja me punuhe Apo, unë e thët, që qitë të mba për një avë, me ba po shumë Po, ti qashtu kime nejtë, kur s'kime ba po, kur gja? Nëse nuk janë A po, penja mësram, nuk, nuk, nuk folte me, me pretendimet mdoja, po kër folte qka i ka kalzu Allah u te bare kjo vëtjala. Andaj djetarë gandhanë, nuk ngute i nfryta, ma shpejt në mërindjit qka. Jo, shkon të nga dale, shkon të nga dale sa kish mundësi, e kështë të mërat. Andaj, në shumë raste, kur sahabëve, ja u shifke ngutjen, ju thonë të inë në kumë të stagjilun, ju përgutni, nuk shumë shturë. Një ditë për ditëve, ishte i udur për nga mirës e sëllëm në qabe Dhe të maltretoheshin sahabët dhe rrafeshin Ekshtë të më radhë, ishte krizë e madhe Dhe i vjen një sahabi dhe i thot për një nësëm, ja rësullë Allah Shko, edhe këta e ka qujtë në ngutje për një nësëm I tha ja rësullë Allah, lutë Allahun me në animu Lutë Allahun me në animu Qa konë që ta, qa konë që ta Lutë Allahun me në animu Qa i thot për një në janë njësit të ikadu që a kanë hek për para popër, dhe vallaj për njerëzve ka pas për nga mberë që janë vra midis ditës. E janë njësit të ikadu për njerëzve që kanë hek njerëzit, e njana për njerëzve është hudhë në zjarë, e kështë të më rrë, thë vallaj, allahu, ka me hecë këtë punë, ka me hecë këtë islamë, ka me hecë gruaja prej një qitetit hadhramot, prej një qitetit lart, Nde një qytet tjetër të lartë Nuk kam ju tut pos uj këtë rrug Pre siguris të madhe që kam e ndonë A ma tha ju po gutni E qka u gut ki sahabja? Tha lutë e Allahun Prit, nuk banë edhe të njërë Ti edy sa i se banë, që shpe lutë? Për e mësam, e shikon dhe sa i Medashtë Allahun intervenon Pa aj po dëme vadi qka Allahun Qështu po të milon Deri sa të realizon disa pun Qka e quti, pemësam, Andaj, gjokë, si që ujti për e mësam, për e mësam, për e mësam, për e m Vjen moment i vështirë, vjen shanca e durr, momenti i durr e kështu me rad. Adehullahu te bareke ve taala elem ne shrah Laka sabrak. A nuk ta kemi zgjeruar ti gjoksin, alayhis sallam. Edhe scena të tjera të cilat do t'i shohim me lenin e Zotit të Bareke وتعالى. Elhus biallahu tebareke وتعالى çka Zoti i ngjël jlalaluhu, namun ton me ndjek, sadopak pejgamberi alayhis sallam me gjercit të gjoksit, çka ka pas ay alayhis sallam. Elhus biallahu tebareke وتعالى çka Allahu jlalaluhu, na largon çdo vështirësi, na largon çdo smundje, do musliman të semur Allahut i sharan, fuqarac ska marrët Allahut i pasur, musliman të kush i sharan Allahut ndihmon.